Den 9 april 1940 är ett historiskt datum. Klockan 9.15 får de svenska radiolyssnarna höra TT-rösten Gunnar Dahlgren. Extra nyhetsutsändning från TT. Tyskland har inlett militära aktioner mot Norge och Danmark. Från Oslo meddelas att den tyska regeringen till den norska regeringen framställt begäran att Norge skulle överlämnas till tysk administration. Den norska regeringen besvarade denna framställning avböjande. I Oslo-radion meddelades i morse att tyska trupper landsats i norska hamnar klockan tre natten till idag. Det förklarades att tyskarna ockuperat Bergen och Trondheim. Tyska styrkor befinner sig för närvarande i Oslofjorden. Norska regeringen har lämnat Oslo för att slå sig ned i Hamar. Från Köpenhamn föreligger ännu inga officiella meddelanden om situationen utan det är uppgifter som finns härrör från ytpländska källor. Från London meddelas Ålunda från den danska huvudstaden att tyska trupper trängt över den slagsviska gränsen. Danska garnisonen i Sönderborg sägs dra sig tillbaka mot norr. Tre tyska kryssare ska ha gått in i Middelfartshamn. Soldaterna landsatts och ockuperat de angränsande gatorna. Tre stora fartyg som troligen är ett trupptransportfartyg, lär befinna sig i Lilla Bält. Det är den första av åtta tt den 9 april, mot normalt 3. Tyskland har flera gånger försäkrat Danmark att Tyskland bara har fredliga avsikter- och danskarna är därför totalt oförberedda på anfallet. Danmark kapitulerar efter fyra timmar. I Danmarks radio läser hallåmannen Daniel Prior- Först en proklamation från den danska regeringen och därefter ett budskap från kung Christian. De tyska tropper som nu befinner sig här i landet, trädar i förbindelse med den danska värnemakt. Och det är befolkningens plikt att avhålla sig från en värd motstånd dessa troppor. Och därefter en proklamation från hans mästare kung. Under dessa för vårt fäderland så allvarliga förhåll opfordrer jeg alle i byer på land til at bevare en fuldt ud korrekt og værdig optræden, da enhver uoverlagt handling eller ytring kan have de alvorligste følger. Gud bevarer dem alle. Gud bevarer Danmark. Christian Rex, Amalienborg, den 9. april 1940. Normenen är visserligen också överraskade, men de ger sig inte lika lätt, trots en dålig försvarsberedskap. De norska försvararna lyckas sänka tre tyska kryssare, bland annat Blycher, i Oslofjorden, innan Norge i slutet av juli formellt kapitulerar. Men den norska motståndsrörelsen är ett stort problem för de tyska ockupanterna. Norges kung Håkon, kronprins Olav med familj och flera av regeringens medlemmar lämnar Oslo och beger sig först till Hamar och därifrån till London. Ledaren för det norska nazistpartiet, Samling, majoren Vidkun Quisling, utnämner sig själv den 9 april till statsminister och manar i ett radiotal det norska folket att följa landets nya ledning, Samling. En embedsman. O andra stats- och kommunala tjänstemän och i särdeleshet alla vårt landsofficer i här marine, kustartilleri och luftvåben är förpliktet till att lyda ordre utelukkande från den nya nationella regering en där avvigelse härifrån vill medföra det allvarligaste personliga ansvar för vidkommande för övrig vill det bli gott rättfärdig och hensynsfullt fram mot alla landmän. I Köpenhamn stannar kung Christian kvar på sitt residens Amalienborg och blir en samlande nationell symbol inte minst genom sina dagliga ridturer i det centrala Köpenhamn. I slutet av april förklaras både Danmark och Norge vara tyska protektorat. Under april och maj kommer 10 tiotusentals norska flyktingar över gränsen till Sverige och den svenska Telegrafstyrelsen kommer med en radiomaning. Telegrafstyrelsen uppmanar, uppmanar allmänheten att i samband med inträffade politiska händelser undvika all onödig telefonering varigenom den nödvändiga telefontrafiken kan äventyras. Tänk därvid även på att göra samtalen korta. Den 21 mars utfärdas transportförbud för fyra kommunistiska tidningar, bland dem Ny dag i Stockholm och Norrsenslamman i Luleå. I september konfiskerar regeringen tre nummer av den liberala morgontidningen Göteborgs handels- och sjöfartstidning, GHT.